Zortzigarren unitatea, C. Astean bitan joga. Astean bitan joga egiten dut. Gozaltzeko, egunero, soja esnea hartzen dut. Ez dut erretzen, baina asteburuan ardo pixka bat edaten dut. Gozoa gustatzen zait, baina gutxitan jaten dut. Ez zait komeni eta gutxia faltzen dut, ondolo egiteko asko afaltzea txarra da eta... Nik ez dut kirolik egiten. Batzuetan lagunekin mendira joate naiz, baina asteburuan gehienetan parranda egiten dut. Ez dut beti gozaltzen, presakai biltzen aizelako, eta askotan lantokian bazkaltzen dut.